Одинока матір, він мовчки впав, Отерпли зорі строгі, Страждання опустилось на лице, І края в темінь перед смертний стогінь, Безпомічний і гострий, мов ланцет. Його вже не було, а ненависть стожала, Мечами помсти рвалася у світ, Бо поруч з ним прострелені лежали твоя любов. Твої сімнадцять літ, життя тріумфувало в двобої, життя крізь смерть утвердило себе, І стала ти в сімнадцять літ довою, Хоч наречений твій ще й не зустрів тебе. Росли роки, росло твоє чекання, печаль смоктала радощі твої, і над твоїм розстріляним коханням безглуздо реготали солов'ї. Та право материнства за тобою І син в колисьці пісню на слуха Хай вузьколобі звуть його ганьбою Але це міре пасенком гріха Нехай духовні покиньки й заброди Байстрям безбаченком назвуть твоє дитя Найтяжчий злочин Вкрасти у народу тобі довірене життя Мадонно мого часу Над тобою палають німби муки і скорбот, і подвиг твій, обпечений ганьбою, благословив розстріляний народ.